<ríe> perdoneu, fins ara jo només he peregut una vegada en aquesta sèrie Sóc la mestressa del balneari que visita habitualment la família Soma <ríe> Avui els responsables de la sèrie han volgut tant si com no que fos jo qui presentés la llame I tot i que a mi em fa molta vergonya aquí em teniu <ríe> Us vull demanar que em perdoneu si no me'n surto prou bé Què? Eh? Què és aquest paper? Ah, ja ho veig que ja ha començat l'episodi Què? Ai, mare, quin desastre! I ara què faig? A veure on era el guió. Ai, ja se m'ha desordenat tot! Ah! La llame és el German Grandan. Um, suposo que ja sabeu que la llame és el German Grandan Yuki. I també deveu saber que és un dels 12 animals dels odiets xinès. Ai, perdoneu que hagi destrossat aquesta presentació. Demano perdó dels productors de la sèrie i també tots els que esteu a casa vostra! Ostres, que bonica que és! Ha, ha, ha. Sí, oi que sí? Però no cal que passis ànsia, Yuki. També t'he n'he portat una per tu. Tinc la sort de poder dir que la meva fantàstica botiga encara va molt millor que abans i estic segur que no exagero quan afirmo que en tot el món no hi ha cap altra botiga tan meravellosa com aquesta. M'agradaria veure-la. Què has dit? Si la teva botiga és tan meravellosa, m'agradaria veure-la personalment almenys una vegada. Tu creuràs quan tu diguis saps què diu, en Yuki, saps què diu? Que vol venir a veure la meva botiga i tenia llàgrimes als ulls i tot quan ho deia. Què? No he sentit mai tanta felicitat com en aquest moment. Ho he d'explicar, això, si no, rebento. T'he d'explicar una cosa, Hattori, saps què diu, en Yuki, saps què diu? Prou! No, no, això és un gran honor, és un privilegi. Vull que vinguis a veure la botiga diumenge, que bé sense falta. Què? Escolta, toro, tu també has de venir. Les princeses sempre han d'acompanyar el seu príncep, vagi on vagi. Què? Però si tu no vens, estigues tranquil, que no passa res de res, eh, Kio? Què? Es pot saber de què parles? Però què et passa? Què és aquesta cara? Surt aquí ara mateix, pervertit! És increïble! Ha sigut en Yuki mateix, per iniciativa pròpia, que ha intentat acostar-se a la llame. Oh, però no fa cara d'estar-ne gaire content. M'hauria d'esforçar... Ah, sí? ...per conèixer el meu germà. Sí. De mica en mica... He d'intentar entendre'l Em sembla que m'hauria d'esforçar una mica més per mirar d'entendre'l Toro mm? Sisplau, em pots acompanyar a la botiga? Déu-n'hi-do, en Yuki està disposat a intentar-ho de debò Molt bé, doncs, he de fer tot el que pugui per ajudar-lo Sí, és clar que sí que t'acompanyaré i pensa que vindré encantada Moltes gràcies, Toro de res, no es mereixen, al contrari. Jo també he pensat moltes vegades que m'agradaria anar-hi quan en Hatsuharu m'explica que tenen vestits d'infermera, d'hostessa, de minyona. D'infermera? De minyona? Què és això? Ah! Espero que això encara no ho empitjori més. I efectivament, com li vaig dir, el diumenge següent vaig acompanyar en Yuki i vaig poder veure per primera vegada la botiga de la Yame. La botiga de més confiança. Ja m'he cuida el teu cor. Ah. Bé, és la mateixa adreça que diu a la targeta, oi? Sí, és clar. I quin rètol més original que hi han posat, eh? Aquest rètol encara en fa bon i més por entrar hi doncs. Venen vestits de senyora? Perdoneu, però no tenim obert avui. Miner, els baixos d'aquest vestit... Qui oh. <ríe> Què és això que s'acosta? Què és això? Quina estranya criatura és aquesta? Sí, <ríe> perdona, perdona. És que en aquest moment estava arreglant els baixos d'un vestit de casament que ens han encarregat. i pots fer servir un model masculí? Home, és que ens l'han encarregat per un noi. Se'l posarà... Un noi, doncs? En aquest món no hi ha ningú que no amagui un, o dos, o tres secrets que mai confessaria a ningú. Així, doncs, Quina mena de botiga és aquesta? Doncs mira què és senzill. En aquesta botiga ens visiten clients que busquen vestits fets a mida perquè nosaltres fem vestits a mida per clients a qui només interessa la confecció de qualitat. Evidentment, els encàrrecs que rebem els faig jo, que sóc el propietari de la botiga, perquè jo no tinc rival en qualsevol estil de confecció que et puguis imaginar. Aquests vestits són només una petita mostra del producte que oferim. Ah! O sigui que aquests són els vestits de què parlava en Que bonics, que bonics que són, Ayami. Eh, que sí, és que sóc increïble, jo. Què hi dius, Yuki, endavant? No t'estiguis de la me fins que el cor et digui prou, tu també. Però, com és que no feu aquesta mena de vestit? <tots> Perquè tenen èxit, el disseny més popular és el de Minyona. Tenen èxit? Que si tenen èxit, i tant que en tenen. Potser per tu és una mica difícil d'entendre tot això, però et garanteixo que els nois els apassionen. Els vestits de Minyona, els vestits de Cambrera... Tostessa, de secretària, de metgessa, de senyoreta, d'advocada, de dona fatal, de dependeta, de gateta, de conilleta, de lleupart i tants d'altres que no els acabaria de dir mai. Els nois busquen vestits com aquests per fer realitat els seus somnis. I no hi pot haver cap mal a fer realitat els teus somnis si és amb uns vestits com aquests. Igual que no fas cap mal quan la passió t'empèny a espiar els lavabos de les noies. Però això no està bé! Ostres, quina gràcia, eh? Només traspassar la porta us engego que avui la botiga és tancada i resulta que ets el germà de la llame. Aquest ja es veu perquè sou clavats, eh? Ah, ah, ah, ah. Hola, Yuki. Encantada. Em dic Mine Kuramae. Treballo en aquesta botiga. I també faig vestits. Molt de gust, Mine. Ah, o sigui que aquest vestit és l'uniforme de la botiga No, i ara? Només me l'he posat perquè m'agrada molt, eh? Que és maco I tant, és molt bonic, una monada Avui m'he vestit de minyona, però de fet cada dia, o més ben dit, amb cada canvi d'humor, amb canvio de vestir La mini té un èxit impressionant entre els clients masculins de la nostra botiga quan es posa ulleres Què hi dius, Yuki? Que t'agraden a tu les noies amb ulleres? Les noies amb ulleres? Ara s'han posat massa de moda les ulleres, ja no són originals les noies amb ulleres Ei, no està malament, Yuki, per què fas aquesta cara? Són un complement importantíssim. Les doies guaves han de portar ulleres. Des de fa molt de temps, els homes japonesos senten passió per la bellesa clàssica de les doies amb ulleres. La història del segle XX és una prova de la importància de les ulleres femenines. I quins altres vestits et poses? Què? Quins altres vestits? Doncs vestits de tota mena. Perquè bàsicament no hi ha cap mena de vestit que no m'agradi a mi. Oh, però m'agraden més les americanes encreuades amb minipaldilles de quadres que no els vestits de marineret. I els mitjons negres fins a sota el genoll que no pas els mitjons blancs caiguts. I quan vaig no a blanca o rosa, sinó més d'un color blau obert d' que són més refrescans com les infermeres que hi ha a les consultes dels dentistes i prefereixo no portar gorreta i els vestits de dues peces prefereixo els x x, -x que no pas els i-i-i Ai, -i. Oh, i quan vaig de cambrera sempre em vesteixo de RRR hi ha tants detalls que poden donar cana a una peça no sabeu com m'agrada la roba bé, de fet he dit que m'agrada tot però ara aquí penso trebo que tinc moltes manies i ja amb la roba Molt millor, manies com les teves són la base de la tradició i construeixen el futur de l'art de la confecció Ca bé! Lestic a lavant, estic a lavant la meva dependenta. Però ho sento les infermeres han d’anar sempre de blanc. I els vestits de la casa III estan molt més ben dissenyats que els de la casa XXA ah, i fil en prim els millors de tots són els de la casa Kkak Sí però els colls de la kakakk no m'agraden Doncs és precisament pels colls que són tan bons aquells colls tan durs i tan alts. A mi també m'agraden els colls durs però els colls que fa la kakakk quan vols posar una bufanda et queden d'una manera mal molt... ah, i una altra cosa et vull dir T'has de mentalitzar que de mitjons n'hi ha més a part dels negres fins a sota el genoll i els blancs caiguts. imaginagina tu uns mitjons blancs com la neu ni aus ni curts que només arribin fins a mitja cama Per quins gustos més Passats. Però què et dius? La modernitat s'ha de basar sempre en la tradició. Has de tenir sempre ben present que no podem deixar mai davant de cap i lliçó que ens ensenyi la història. Sí, aïllà, amé. <tocs> Yuki, què tens? Ah, per set, ja fa una estona que m'estic fixant en aquesta noia. Què? Ah, sí, doncs em presento ara mateix. Em dic Toro, Honda. Encantada, Toro, que t'agrada a tu aquesta mà. Tens ganes d'emprovar-te alguna cosa? Sí que en tens, oi? Oh, la Mina ja ha entrat en acció. Vine, que te'n provaràs algun modelet. Quan la Mina veu una noia bonica, és del tot impossible evitar que li ganes de posar-li algun dels nostres vestits. Ja en un moment, un moment, mine! Què passa? Que tens alguna idea sobre què es podria posar? Potser alguna cosa discreta? Doncs jo l'hi posaria. No, no, vull dir que no tant de pressa. Mine, no trobes que la toro és perfecta per posar-se allò? Li vols posar allò? Però què és? És veritat, estaria meravellosa amb allò. Què és allò? Va, Touro, vine amb mi. Semblaràs una altra persona quan et posem allò. Ah! Deixa'l estar. Ara la toro està sota la custòdia ah! de la Mine. Ba home, que no és cap monstre, la Mine. Encara no s'ha menjat mai a ningú. Però què és allò? Torno a ser jo Em sembla que no sabeu pas el rebombori que he creat al començament d'aquest episodi Però és clar, jo he fet el cor fort i em teniu una altra vegada Com que en aquest episodi en Kyo gairebé no surt Els productes de la sèrie m'han suggerit la possibilitat de fer un petit especial sobre ell I per això he preparat un vídeo que recull les escenes més importants en què ha sortit en Kyo just fins en aquest moment la veritat és que espero que us agradin força aquestes imatges. Són dels moments més lluïts d'anqui Kio a la sèrie. Es pot saber que en de lluïdes aquestes escenes? Però es pot saber de què riu i a més a més ara només hi surt vostè. Perdona! Sí, perdona! Tornaré a fer el vídeo i tallaré les parts en què hi surto jo! És que no hi ha de sortir perdona! ni poc ni gaire vostè. De col·legi a la! De col·legi a la! Sóc una bola d'arròs vestida de col·legi a la! Ah, ah, ah, ah. Missiu a complar Així, d'aquesta manera, potser aconseguirem que els dos germans puguin xerrar una estona sols. Ah? Potser tampoc no calia que els deixéssim sols, però ja que sou aquí... Oi que m'ajudaràs? Oh, o sigui que era per això que em volia canviar de roba. Sí. Bé, doncs tant de bo puguin parlar sense barallar-se. I ara estaria bé que es barallessin, perquè això seria una prova que s'importen l'un a l'altre. Mm? El que li feia més por a la Yame era que en Yuki li fes... el buit que passés d'ell. Oh, Ah, oh, però espero que no arribin a la sang si es barallen. No sé com ho farien per treure les taques dels vestits. Potser la mine té raó. És perquè s'importen l'un a l'altre, que es barallen. Ah, ho sento! Perdoneu! Perdoneu que torni a sortir! I perdoneu que regui per no res! No sabeu quin greu que em sap! Ah! En Xigur hem explicat que seràs el president del Consell. És evident que si ho has aconseguit ha estat gràcies a la influència que he exercit de Monteu com a germà gran que sóc. No hi té res a veure, això. Ja ho diuen, que els germans petits s'eduquen observant els grans. Que et dic que això no hi té res a veure. Mhm. Mm és perquè no ho volia ser que ho sóc És per això i prou Però què dius, Yuki? Quina manera d'actuar més estrambòtica Per una persona com tu, Ayame Potser sí que ho és Però per algú com jo Aquesta botiga també és força estrambòtica Suposo que n'ets plenament conscient Que tenim molt poques coses en comú O potser... És que, de fet, que som bàsicament diferents, tu i jo. Mm, Mira, en això et dono la raó. Doncs no sé per què estàs tan content! Però no et desherimis per això. Per llarg que sigui el camí, has de fer pas a pas. L'important és no defallir mai. Tu també t'hi has d'esforçar una mica, no? Quina barra! A mi no em pots acusar de no esforçar-me a fer les coses. Quan prenc una decisió, vaig de dret a l'objectiu. De vegades vaig a poc a poc i amb bona lletra i d'altres a grans passes. Si he arribat fins on sóc ara, ha sigut gràcies als anys d'esforç acumulat. <laughs> No sé pas com li puc fer entendre No ho sé Perdona, Yuki eh? És que estic tan content I tu t'enfades amb tanta facilitat Perquè tu reacciones davant de les emocions No pot ser que te oblidat De com em vaig ser de cruel Que insensible que vaig ser el teu dolor tu, per primera i última vegada, em vas demanar ajuda. Quan vas allargar cap a mi, la teva mà tremolosa. I amb quina facilitat te'n vaig treure de sobre. No pot ser que te n'hagis oblidat. No pot ser... Jo per tu, Yuki, no sentia ni amor ni odi. Has de pensar que per mi no significaves res. Ara, quan ens vam tornar a veure, em va fer poc que em fessis el mateix. Et deus sentir tan sol quan et tracten amb tanta indiferència. I ara... ja no serveix de res... que me n'hagi adonat. Però tu, Yuki... sí que m'has mirat. Sí que has escoltat... el que et deia. Tot t'has enfadat t'has enfadat molt ara estàs aquí assegut intentes entendre'm i què si som bàsicament diferents i què si som com la nit i el dia segur que jo tinc qualitats que tu no tens i tu en tens d'altres. Que jo no tinc ni tindré mai aquest caràcter tan dolç que tens. Creu-me. És com un tresor. I tu també deus estar orgullós de tenir un germà amb una classe i un carisma tan inquestionables com els que tinc jo, És clar que sí, home, ho entenc perfectament. Aquest tio no hi ha manera dentendre <ríe> Ah, esclar. Allà, Amé, espero no interrompre res. Ah, que vols dir que ja s'ha acabat de canviar la toro? Va, doncs, endavant, que passi. Oh. Molt bé, doncs vinga, toro, ja pots sortir perquè et vegin. Oh. Oh. magnífica! Per acabar de completar millor l'escena, el que hauries de dur és un gos blanc i un parasol amb uns quants llaços blancs. O bé, prendre el tel llegint un llibre en una finestra pintada de color blanc amb cortines blanques. Ei, però què esperes, Yuki? Dig-li alguna cosa bonica tu també. Oh, però, apa, com et pots quedar aquí plantat tenint al davant una noia tan bonica i tan ben vestida? Molt bé, doncs ja li faré jo! El petó emocionat. Pobre de tu! Com m'he de veure? El meu germà petit em pega. <laughs> Home, com volies que no et pagués? Però que bonica que arriba a ser la Toro. Fem bé la nostra feina, Mine. Ara, a lavem-la com cal. És clar. Està resplendent de debò! Què, aia heu aconseguit entendre-us millor aquesta vegada en Yuki? Mmm, que si ens hem entès? No ho sé pas, noia. Al capdavall. No et vull pas enganyar, Toro. Estic gairebé convençut que he tornat a ser jo l'únic que s'ha alegrat que ens veiéssim. Em sembla que he aconseguit entendre una cosa del meu germà. Sí? En qualsevol cas, la llame. parla massa i fa massa coses alhora. Mentre jo no aprengui a deixar de banda aquesta part del seu caràcter quan hi parli, sempre serà ell qui marqui el ritme i jo només en trauré cansar-me i enfadar-me com passa cada vegada. No ho sé, m'he posat trist explicant això. Però... Em sembla que he fet bé de venir-lo a veure. I a més a més, t'he pogut veure vestida així tan bonica, Toro. Què? Apa, ara? Què dius? Jo no... Oh... No t'amaguis, dona. Això és la passió. Aquest sentiment que acaba de brotar en el teu cor és el que se'n diu passió. Que curiosos que són els homes que veuen com un sol vestit pot fer trontollar el seu cor. Però no pateixis, Yuki, t'entenc perfectament. A partir d'avui, aquest dia serà celebrat com el dia de la passió d'en Yuki. I ja n'hi ha prou! Vaja, ja es tornen a barallar. Nosaltres vigilem que no es facin mal. Sí! I es van a seure en un sofà com una parelleta enamorada. Ai, ostres, Gatoni! Ara he recordat l'atoro amb aquell vestit i... Que dolentot que sóc, eh? Però és normal perquè no saps que preciosa que estava i amb un gosset blanc i un parasol amb llaços blancs hauria estat perfecte!